A negyedik fejezetben Mr. Nelson feltalálja a drót nélküli bűnhődést. Ahogy Henry teóriája feleslegesítette a gyilkosság és az öröklés közti közvetítő közeget, ahol testet, úgy Mr. Nelson a bűn és bűnhődés közötti vezetéket, az emberi igazságszolgáltatást kapcsolta ki egy elmélettel, mely szerint bűnös az őserdőkben kikerüli a törvény szigorát, és mégis megbűnhődik. Amellett még hasznára is lehet társainak. Mikor a néger Nelson parancsára elvezette őket az őserdőben veszteglő benzülöttekhez, akik széprendbe ültek a földön, Jó és Bob igen szomorúak voltak. Néhány ló, összvér és nyolc megrakott kétkerekű kordé indulásra készen. jó és Bob leültek. Senki nem törődött velük. Egy óra múlva érkezett Nelson négy kordéjal. Az erdei ösvény fölé lomha nagy és kardlevelek borultak földi. Szellő nem volt, de a sűrű árnyék elviselhetővé tette a meleget. Néhány rövid kiáltás után felnyikordultak a kerékagyak. Egyhangú zörgéssel megindultak a kordék, ment a karaván. – Mit gondolsz, mi lett Harryvel? – kérdezte jó. Ő nagyon ügyes, bizonyára volt valami terve, amivel majd kirántja magát a csávából. Mi csak akadályoztuk volna. Egy óra múlva halálosan fáradtak voltak. Tulajdonképpen meddig mennek ezek megállás nélkül? Nem merték megkérdezni. Másfél óra gyaloglás után megállapították, hogy nem bírják tovább. A harmadik óra vége felé rájöttek, hogy ha az ember már nem érzi a lábát, akkor nincs baj. Tud menni így egyhangúan zsibbat combokkal, sajgó bokával, akár órákig is. A Ceyloni őserdő közepén hatarmas írtványon terült el Ferlán egyik ültetvénye. Az erdei törzsfőnökök bőségesen szállítják a kulit, miután a munkabér egy részét egyszerűen elszedik alatt valóiktól. Bár ezt a törvény tiltja. Az őserdőben azonban sajnos írott szó marad a törvény. Ferláne négy fehér munkavezetője az avult tilos régi módszer alapján dolgozik százalékos részesedésért. Miután minden európainak legfőbb vágya annyit összerobotolni, hogy végre elhagyja a vadon, az ilyen alapon szerzőtetett felügyelők hihetetlen eszközökkel szokták fokozni a termelést. Ezért is tiltották el ezt a rendszert. A dzsungel mélye azonban jóval türelmesebb, mint a közigazgatás. Ezt az ősherdei telepet vezette Nelson, és ide hozta a Morgan testvéreket is. Az érkező karavánt négy fehér ember fogadta. Van Hugen, Collins, Reiner és Semyon. Négy különböző nemzetiségű, az angol gyarmatokról örökre kitiltott, kegyetlen lerapszolga hajtsán. Fán Hugen két méteres, kopasz, hollandi óriás volt. Szemjön az orosz nem sokkal kisebb nála. Collins alacsony, de nagyon kövér, kis disznó szemekkel, tompe orral. Ha nevetett, két barna mesző fog látszott kirecés ínyéből. Reiner sovány, hosszú, vöröshajú német volt. Nelson egy kocsira mutatva közölte velük, hogy mit hozott számokra. Aztán előkerült Bob és Jojo. Bemutatom önöknek az új orvost. Doktor, ha jól emlékszem, Ránke, nem? Igen, doktor Ránke vette fel készségesen új nevét Bob. A kisasszony Helena nővér a svéd missziótól, folytatta a bemutatást Nelson. A csudába, csak nem fognak itt téríteni, kiáltotta Collins. Nem, Helen a nővér csak tanulmányozza a benszülötteket, és cserébe vállalta, hogy a házvezető női teendőket is ellátja. Hát megbolondult az öreg fárláne, mondta durván Farnhagen. Nővért és orvost küld. Ez nem tartozik az urakra, felelte Nelson, és úgy látszott, hogy csak igen kevéssé tiszteli kartársait. Kröger rendelte így, ugyanis fellána meghalt. Mégis közölnie kellett velük. Komolyan? Elvitte az ördög, csodálkozott Collins, és ezzel el is intézte résztvét nyilvánítását. Aztán már is Bobhoz fordult. Azt vegye tudomásul, hogy ez nem üdülő telep. Itt nem kellenek betegek, itt kulikra van szükség. Micsoda új ötletek? Morogva mentek a dolgukra. Még hogy orvost. Miután a négy munkatárs ott hagyta őket, Bob és Jojo lehorgasztott fejjel követte Nelson-t. Néhány kókuszpálma mögött a dombon szölöpház állt. Nelson idevezette vezette őket. Köszönöm, szólt Jó Jó, hogy még mint cselédet mutatott be. Nincs szándékomba rosszabbá tenni a helyzetüket, mint amilyen, felelte Nelson. Ezért nem jár köszönet. Holnap el kell kezdeni ők a munkát. Maga, Helena nővér délelőtt elkészíti az ebédet. A boly segítségére lesz mindenben. Ön, Ranke doktor végig megy naponta a négy körzetem. Láz ellen kinintadagol, bélhudut ellen ópiumot. Ez az általános praxis az ültetvényeken. Kérem, én sokat felejtettem, és keveset tudtam, erre gondoltam. Azt mondtam Krögernek, hogy magam akarok foglalkozni itt egészségügyi kérdésekkel. Elkértem a maga orvosi felszerelését és könyvtárát. A fukar örömmel rakta fel a kordéra. Örült, hogy nem pénzt kérek tőle erre a célra. Néhány szükséges gyógyszerünk van. Ami még kell, azt írja össze, és legközelebb elhozatom. Itt laknak majd hugával egymás mellett ebben a két szobában. Jó éjszakát! Egyedül maradtak a sivá szagú helységbe. Sokáig bámultak szótlanul a földre. Mi lett Henryvel? Suttogta valami szörnyű előérzettel jó, jó. És mi lesz velünk? Nyögte Bob. Félkarjával egyik pálmakoronál lógatva egy majom befogát rájuk az ablakonát. Akár mi lesz velünk, megérdemeltük, mondta jó, jó Szegény bácsi, Istenem, szegény bácsi! A vadon barátságtalan szürkülete formátlan árnyakkal nyúlt el a padlón. Egy benszülött lépett be, Petróleum lámpát tette az asztalra, és felrakta a moszkítóhálót. A nyers fatörzsekből összerútt szobát nem tette barátságosabba a lámpavilága. Nedves volt, csupasz és sivár. Mindezt a körülfekvő őserdő tudatával Jó jó nem hunyta le a szemét. A falban, a ház alatt, a tető szalmazsupja között ezer lesz. Szűntelen rákcsálás, és a közelben egy mangusz csikoltja percenként. Tikitik, tikitik! Bob sosem tudott aludni. Kibontotta a ládákat, és addig keresgét, míg talált egy könyvet, melynek a forró égüvi lázas megbetegedések és trópusi dizentériák volt a címe. Hajnalig tanult. Komoly vizsgá előtt állt. Tábe. Elmehetsz, Mansur. Mikor jó meghallotta a ház előtt az intéző hangját, betalalta a konzervborsót, szalonnát, vajat. Nelson először a fürdőszobába ment, ledott a csuromvizes ruháit, végigöntötte magát hideg vízzel. Felvette az odakészített pizsamát, papucsot és megebédelt. Ebéd után egy órát aludt. Mire felébredt, jó-jó kikészítette a friss ruhát. Este hét órakor meg ismétlődött ugyanez. És Bob első nap portol szürkén félájultan került haza, enni se volt ereje. Lezuhant az ágyra, Mélyen horkolva elaludt, és álmában is patakzott róla a veríték. Hol volt a gyomrát Bob? Az étel rossz konzerv, avasolajjal főzött hal, abból is kevés. Reggeltől estig benszülöttek között, akik a szúnyogok ellen büdös zsíradékkal kenik magukat. És a barakkok. Nedves pálot levegőjű, légyrajoktól hemzsegő deszkaépületek rohadt férges gyékényekkel. Egy-egy apatikus benszülött hever fek magas lázzal, vagy összefacsarodva gyomorfájástól. Mit használ itt a kininés az ópium? Mit tehet itt az orvos? Itt egy tüskét szedett ki valamelyik munkás talpából, ott egy fekét nyitott meg, és Bob tehetetlenül kezelte valamelyik orvosságával a széltében elharapódzott szemgyulladást. Ahogy a betegségek előtt állt, az egykor lélektelenül bemagolt, hűvös latin kifejezések, élő szenvedéség, könnyi és vérré váltak előtte. Szeretett volna segíteni és enyhíteni. Esténként holt a lapozgatott könyveibe, keresgét a gyógyszerek között, de hiába. Most megértette Nelson vágyait, amit unalommal hallgattak nemrég. A négy fehér ember, akiket csak a részesedésük érdekelt, Bob tiltakozása ellenére talpradugdották a fekvőbetegeket. – Menjen a fenébe, doktor, mondta félig tréfával Collins. – Mit akar? A költségvetésben nem szerepel beteg ápolás és nem szerepel kórház. A tulajdonos dolga, hogy eleget tesz a törvényeknek, vagy sem. Jó-jó nagyon megváltozott. Szeme állandóan valahova messze nézett, és alázatosabban tetvett, mint egy benszülött cselét. Szörnyű sejtéssel aggódott és nem tudott szabadulni a meggyilkolt nagybácsi kísértetétől. Este megérkezett a hiányzó gyógyszerekkel, amiket Bob írt össze. Minek? kérdezte magába csüggetten az orvos. Mindent, amit tehetünk, meg kell tennünk, Bob. Mindent. Érted? Hiszen én akarok, mondta kétségbe esettem, Bob, de olyan reménytelen. Mindent elhoztál, manszúr. Mindent tudom. Adtak ajándékba sok kötszert, mert jól ismernek. Sok gyógyszer szoktam venni a városba. És minden orvosságot megvesz a Kröger tuvám? kérdezte Bob. A fő tuvám? Manszul eltakarta markával a száját, hogy ne nevesse. Azt csak kinintod. Hát ezt kivette. A Nelson tuvám fizetését minden elsején én veszem föl, és az egészért orvosságot hozok. Sokáig hallgattak. Látod, nekünk is ilyennek kell lenni, ha tudunk. Milyen nagy dolog. Suttogta jó-jó, mert sose beszélt hangosan. Milyen nagyszerű dolog, ha valaki ilyennek születik.